MISTERELE PARISULUI, PISTA 19. Și ce a răspuns când i-ați amintit de acest cuvânt al lui Polidori? Întâi a roșit, apoi înfrângându-și emoția m-a întrebat calm ce am vrut să zic. Când veți fi fără mine, doamnă, n-aveți decât să vă întrebați singură și vă veți răspunde. Puțin timp după aceea s-a petrecut o scenă care, ca să zic așa, m-am hotărât singură ce să fac Printre marile număr de tablouri de familie, ce împodobeau salonul în care ne adunam seara, se găsea portretul mamei mele. Într-o zi mi-am dat seama că dispăruse. Doi vecini de ai noștri prânziseră la noi. Unul dintre ei, domnul Dorval, notarul regiunii, manifestase totdeauna cea mai adâncă venerație față de mama. Intrând în salon, întrebai pe tata: Unde o are portretul mamei? Vederea acestui portret, îmi răspunse tata cu un aer încurcat. Îmi răscolea prea multe păreri de rău și-mi arătă din ochi pe vecinii marturei acestei convorbiri. Și unde este acum portretul acesta tată? se întoarse către doamna Roland și o întrebă cu un gest de nerăbdare. Unde a fost pus portretul? În rezerva de mobile, răspunse, aruncându-mi, de rândul acesta o privire sfidătoare și socotincă că prezența vecinilor noștri mă va împiedica să răspund. Înțeleg, doamnă, i-am răspuns cu răceală că privirea mamei trebuie să vă neliniștească. Dar aceasta nu e un motiv să aruncați în pod portretul unei femei care, când erați în mizerie, v-a permis din milă să trăiți în casa ei. Foarte bine! Acest dispreț glacial era zdrobitor. Domnișoară! strigă tata. Vei recunoaște totuși, îi spuse eu, tăindu-i vorba, că o persoană care insultă închip atât de lași memoria unei femei care și-a făcut cu ea pomană, nu meritică decât disprecia versiune. Tatăl meu rămasă pentru o clipă oluid. Doamna Roland se a făcut roșie de rușine și de furie, în timp ce vecinii foarte încurcați plecară ochii în jos și tăcură. Domnișoară, relotată, uiți că doamna Roland este prietena mamei dumitale, uiți că s-a ocupat și se ocupă de educația dumitale cu o grijă maternă, uiți că am pentru ea cea mai respectuoasă stimă. Dar pentru că ți-ai îngăduit o ieșire atât de necuvincioasă în fața acestor domni, îți voi spune eu că nerecunoscătorii și lași sunt aceia care, uitând îngrijirile din cele mai afectoase, îndrăznesc să impute neșansa de a fi fost săraci unei ființe care merită considerație și respect. Doamna Roland, printr-un procedeu destul de vulgar, dar foarte practic, puse capăt acestei convorbiri, strigând, Oh, Doamne, Doamne!" și leșină. Mulțumit acestui incident, cei doi martori ai scenei, ieșirea suf cuvânt că se duc după ajutoare. I-am imitat, în timp ce tatăl meu dădea doamnei Roland îngrijirile cele mai atente. Cum și-a manifestat tată tatăl Dumitale, când l-ați revăzut? Mi-a venit a doua zi de dimineață și mi-a spus, pentru ca pe viitor să nu se mai repete scene ca cele de ieri, Îți declar că, îndată ce termenul de doliu al meu și al dumitale va fi expirat, mă voi căsători cu doamna Roland. O vei trata deci de acum încolo, cu respectul și considerația pe care le merită soția mea. Din motive speciale, e necesar să te căsătorești înaintea mea. Averea soției mele, care depășește un milion, e dumitale De azi înainte, mă voi ocupa stăruitor să-ți asigur o căsătorie convenabilă, studiind câteva propuneri ce mi-au fost făcute cu privire la dumneata ...perseverența cu care în pofida rugăminților mele ataci o persoană care mi-e scumpă, îmi dă măsura simțămintelor ce ai pentru mine. Doamna Roland disprețuiește aceste atacuri, dar eu nu voi îngădui ca asemenea necuvințe să se repete în casa mea și mai ales în fața străinilor. Pe viitor nu vei mai intra și nu vei mai rămâne în salon decât când Doamna Roland sau eu vom fi singuri. După această ultimă convorbire... Am dus o existență și mai singuratică. Nu-l vedeam pe tatăl meu decât la ora mesei care se desfășura la cea mai apăsătoare tăcere. Viața mea se depără atât de trist încât așteptam cu nerăbdare clipa în care tatăl meu mi-ar fi propus o căsătorie oarecare pe care să o accept. Doamna Roland, renunțând de a mai vorbi de rău pe mama, se răzbuna făcându-mă să sufăr un supliciu de fiecare clipă. Pentru a mă scoate din fire, stăruia să se servească de o mie de ori de lucruri care aparținuseră mamei: de fotoliu, de ghergieful ei, de cărțile din biblioteca ei personală, până și de paravanul cu polită pe care îl pictasem pentru ea, și în mijlocul căruia se vedea monograma ei. Această femeie profanat totul. Oh, îmi dau seama de oroarea pe care aceste închietăți vă provocau. Și apoi singurătatea. Face acestea mărăciuni și mai dureroase. Și nu aveați pe nimeni căruia să vă destăinuiți? Absolut pe nimeni. Totuși am primit o dovadă că cineva se interesa de mine, care m-a mișcat și care ar fi trebuit să mă lumineze asupra viitorului. Unul din cei doi martori ai acelei scene în care tratasem atât de aspro pe doamna Roland era domnul Dorval, un vechi și cinstit notar căruia mama mai făcuse oarecare servicii, ajutând pe una din nepoatele lui. După interdicția tatălui meu, nu mai coboram niciodată în salon, când era lume străină. Nu-l mai văzusem, deci, pe domnul Dorval. Când spre marea mea, surprindere prindere, într-o zi, cu un aer misterios, să mă întâlnească pe o alee a parcului, locul meu obișnuit de plimbare. Domnișoară, îmi spuse el, mă tem să nu fiu descoperit de domnul Conte. Citește această scrisoare, soarze apoi. E vorba de ceva, de ceva foarte important pentru ta. Și dispăru. În această scrisoare îmi spunea că era vorba să mă căsătoresc cu marchizul Darville. Această partidă părea să fie mulțumitoare din toate punctele de vedere. Eram asigurată de frumoasele calități ale domnului Darville, era foarte tânăr, foarte bogat, o minte aleasă, plăcut, cam fățișare și totuși familiile a două fete tinere cu care domnul Darville urma să se însoară rupseră brusc tratativele căsătoriei proiectate. Notarul nu putea să-mi spună pricina acestei rupturi, dar cotea că datoria lui să mă prevină, fără totuși a pretinde că pricina acestor rupturi ar fi prejudecabilă reputației domnului Darville. Cele două domnișoare erau ficile, una a domnului Börengard, per al Franței, cealaltă a lordului Beltrop. Domnul Dorval îmi făceau asemenea destăinuire, deoarece tatăl meu, foarte grăbit să încheie această căstorie, nu părea să dea prea mare însemnătate acestor amănunte. Într-adevăr îmi amintesc și eu căsățul dumneavoastră după un an mi-a vorbit despre cele două proiecte de căsătorie care, pe punctul de a fi încheiate, fuseseră abandonate, din pricina unor chestiuni materiale. Veți afla numai decât adevărul, monsenior. După ce am citit scrisoarea bătrânului notar, m-am simțit cuprinsă de tot atâta curiozitate cât și de îngrijorare. Cine era domnul Darville? Tatăl meu nu-mi vorbise niciodată de el. Zadarnic, îmi cercetam amintirile, nu mi-aduceam aminte de numele acesta. Curând, doamna Roland, spre mirarea mea, plecă la Paris. ei trebuia să țină cel mult 8 zile. Totuși, tatăl meu fu foarte afectat de această despărțire trecătoare. Caracterul lui de înăcrit, răceala lui față de mine, devenise și mai accentuată. Îi scăpă chiar răspunsul când i-am întrebat cum se simte. Sunt bolnav și din vina dumii tale. Din vina mea, tată? Desigur. Știi cât sunt de deprins cu doamna Roland, această admirabilă femeie pe care i-a ofensat-o și care face pentru dumneata această călătorie. Această dovadă a interesului pe care doamna Roland mi-l purta m-a îngrozit. Am avut în chip vag presimțire că era vorba de căsătoria mea. Vă să ghiciți, monseniori, bucuria tatălui meu la înapoierea viitoarei mele mape vitrege. A doua zi mă chemă. Să vin la el. Era singur cu ea. M-am gândit de mult timp la situația dumitale Doliul se sfârșește într-o lună. Mâine va sosi aici domnul marchiz Darville, un tânăr foarte distins, foarte bocat și foarte capabil în totul să te asigure fericirea. Te-a văzut în lume. Dorește stăruitor această căsătorie. Toate chestiunile materiale sunt rezolvate. Va depinde, deci, numai de dumneata să contractez căsătoria peste șase luni. Dacă, din potrivă, printr-un capriciu pe care nu vreau să-l prevăd, refuzi această partidă, aproape nesperată, eu mă voi însura totuși potrivit hotărârii pe care o am, îndată ce doliul meu va lua sfârșit. În acest caz, trebuie să-ți declar că prezența dumitare la mine nu mi-ar fi plăcut decât dacă îmi făgăduiești că vei avea pentru soția mea afecțiunea și respectul pe care le merit. Te-nțeleg, Dacă nu mă căsătoresc cu domnul Darville, te vei însura. Și atunci, pentru dumneata și pentru doamna, nu mai există niciun argument să fiu împiedicată de a mă retrage la saint încăr. Niciunul. Ah, dar asta nu mai e slăbiciune, e cruzime. Știți, monseniore, ceea ce m-a împiedicat întotdeauna să încerc împotriva tatălui meu cel mai neînsemnat sentiment de ură, faptul că avea un fel de presimțire că într-o zi va plăti, vai, foarte scump, patima lui oarbă față de doamna Roland. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, ziua asta va veni." Și nu i-ați spus nimic din ceea ce ați aflat de la bătrânul notar despre cele două proiecte de căsătorie?" abandonate în chip atât de neașteptat de familiile cu care domnul Darville urmea să se unească. O, ba da, în ziua aceea l-am rugat pe tatăl meu să-mi acorde câteva clipe de convorbire confidențială. N-am nicio taină față de doamna Roland, poți vorbi în fața ei, îmi răspunse tata. Am rămas tăcut. El reluă aspru. Încă o dată n-am secrete față de doamna Roland. Vorbește deschis. Dacă mă îngâdui, tata, voi aștepta până vei fi singur. Doamna Roland se ridică și ieși. Iată-te satisfăcută, îmi spuse el. Ei bine, vorbește. Nu am nicio rezervă cu privire la căsătoria pe care mi-a propui tatăl, dar am aflat că domnul Darvil a fost de două ori pe punctul de a se căsători cu... Bine, bine, mă întrerupse el. Știu despre ce e vorba. Aceste anulări de proiecte au avut loc în urma unor discuții pe chestiuni materiale, în care, de altfel, reputația domnului Darville n-a avut nimic de suferit. Dacă n-ai altă obiecție de făcute, poți socoti ca și căsătorită, și căsătorită în mod fericit, pentru că n-am altă dorință decât să te văd fericită. Fără îndoială că doamna Roland a fost încântată de această căsătorie. Încântată? Oh, da, monseiori! A fost chiar foarte încântată, căci acest mariaj era opera ei. Ea a fost aceea, cea din care a dat tatălui meu ideea. Ea cunoștea adevărata pricina anulării celor două proiecte de căsătorie ale domnului Darville. Iată de ce ținea atât de mult să mă mărit cu el. Bine, dar în ce scop? Voia să se răzbune pe mine, pregătindu-mă o soartă cumplită. Dar tatăl dumneavoastră, Înșelat de doamna Roland, a crezut într-adevăr că numai discuțiuni materiale au fost cauzele care au dus la anularea celor proiecte de căsătorie. Ce tire odioasă! Dar care era, de fapt, acest motiv misterios? vi voi spune imediat, monsenior. Domnul Darvil s-o la Ober. Purtarea lui, inteligența lui, figura lui în plăcură, părea bun, un caracter duios, puțin trist. Am observat un contrast care mă mira și îmi făcea plăcere în același timp. Mintea sa era cultivată. Averea demnă de invidiat, originea ilustră și, totuși, câteodată fizionomia lui, de obicei energică și hotărâtă, trădea un fel de sfială, aproape o teamă, părea bătut și lipsit de neîncredere într ceea ce mă impresiona în mod deosebit. Mi-a plăcut văzându care că are o afecțiune deosebită pentru un bătrân valet de casă al care îl crescuse, ne primind să fie servit decât de el. După câtva timp de la sosire, domnul Darville a stat două zile închis în camera lui. Tatăl meu dori să-l vadă. Bătrânul Fecior se opuse pretextând că să stăpânul său a avut o durere de cap atât de violentă încât nu poate primi pe nimeni. Când domnul Darville reapăru, l-a găsit foarte palid, foarte schimbat. Mai târziu, când se vorbea de acea trecătoare indispoziție, arăta un fel de plictiseală aproape penibilă. Pe măsură ce cunoșteam pe domnul Darville, descopeream într -însu însușiri care mi erau simpatice. Avea atâta motive să fie fericit încât eram recunoscătoare pentru modestia lui. Fiind fixată data nunții, el îmi gândurile întotdeauna și era gata să mă împlenească cele mai mici dorinți în proiectele mele de viitor. Dacă se întâmpla câteodată să-l întreb de ce e melancolic, îmi vorbea de mama, de tata lui, care ar fi fost mândri să-l vadă însurat după inima și gustul lui. Nu puteam să nu accept aceste explicații atât de măgulitoare pentru mine. Domnul Darville bănuia raporturile în care trăisem cu doamna Roland și cu tatăl meu, deși acesta din urmă, fericit de căsătoria mea care o grăbea pe a lui, se purta față de mine cu multă tandrețe. În cursul mai multor convorbiri, domnul Darville m-a făcut să înțeleg cu multă măsură și reținere că mă iubea și mai mult, ținând seama de suferințele mele trecute. Am socotit necesar să-l previn că tata se gândește să se recăsătorească și fiindcă îi vorbeam de schimbarea pe care această căstorie o va produce în averea mea, nu m-a lăsat să termin vorba, dând dovadă de cea mai nobilă dezinteresare. Familiile cu care avusese de gând să se unească, Trebuie să fi fost foarte josnice ca să aibă grave dificultăți materiale cu el. Iată-l, așadar, cum l-am cunoscut întotdeauna, plin de inimă, de devotament, de amabilitate. Dar nu i-ați vorbit niciodată de cele două mariaje nereușite? Vă mărturisesc, monseniore, văzându-l atât de sincer și de bun, mi-a venit de multe ori această întrebare pe buze, dar curând de teamă că i-aș nesocotic. Corectitudinea, bunătatea, n-am îndrăznit să atac acest subiect. Cu cât se apropia ziua fixată pentru căsătoria noastră, cu atât domnul Darville se simțea mai fericit. Totuși, de două sau de trei ori, l-am văzut cuprins de o sumbră tristețe. Într-o zi cu alt prilej, își fixa asupra mea ochii din care picura o lacrimă. Părea apăsat de ceva S-ar fi zis că voia, dar nu îndrăznea să mă împărtășească o taină neînsemnată. Amintirea celor două proiecte de căsătorie anulate mi-a revenit în gând. O mărturisesc, mi-a fost teamă. Un tainic presentiment a avertizat că era poate în joc nenorocirea întregii mele vieți, dar eram atât de chinuită în casa tatălui meu că am învins aceste temeri. Și domnul Darville nu v-a nimic? nimic. Când îl întrebam de pricina melancoliei lui, îmi răspundea, Iartă-mă, dar fericirea mă face trist. Aceste vorbe spuse cu o voce înduieșătoare m-au liniștit oarecum. Și apoi, cum aș fi cutezat în clipa aceea chiar în care ochii erau necați în lacrimi, să-i arăt o neîncredere jignitoare cu privire la trecut? Martorii domnului Darvil... Domnul de Luceni și domnul de Saint-Remy, sosire la Auberc cu câteva zile înainte de căsătoria mea. Doar cele mai apropiate rude ale mele au fost invitate. Urma ca imediat după cum unie, să plecăm la Paris. Nu simțeam dragoste pentru domnul Ardil, dar mi era simpatic. Caracterul lui îmi inspira stimă. Dacă nu s-ar fi petrecut evenimentele care au urmat acestei fapte, acestei fatale căsătorii. Desigur că un simțământ mai tainic m-ar fi legat de el. Ne-am căsătorit. Ah, Doamne! data după nuntă, tata mă cuprinse afectuos în brațe. Doamna Roland mă îmbrățișe de asemenea. Nu puteam în fața întregii lumi să mă sustrag de la această nouă prefecătorie. Cu degetele ei uscate, mi-a strâns mâna atât de tare că m-a durut. Apoi îmi spuse la ureche, cu o voce de o perfidie dulceagă, aceste vorbe care nu le voi uita niciodată. Gândește-te uneori la mine, în toiul fericirii dumitare, fiindcă eu am înfăptuit această căsătorie. Vai, atunci eram departe de-a de -a adevăratul tâlc al vorbelor ei. Cununia noastră a avut loc la ore 11. Înată după aceea ne-am urcat într sură, împreună cu o camerista mea și cu bătrânul valet de casa domnului Darville. Călătoream cu atâta repezeciune, deoarece trebuia să fim la Paris înainte de orele zece seara. Ar fi fost cazul să mă mir de tăcerea și de melancoria domnului Darville, dacă n-aș fi știut că avea, după cum spunea el, fericirea tristă. Eram eu însăm teribil de impresionată. Reveneam la Paris pentru prima oară de la moartea mamei, și apoi, deși n-avea motive să regret casa părintească, acolo eram totuși la mine acasă și o părăseam pentru a mă duce într-un mediu în care totul era pentru mine nou, necunoscut, unde soseam singură cu soțul meu pe care îl cunoșteam numai de șase săptămâni și care în ajung chiar nu-mi spusese niciun cuvânt nedictat de un formalism respectos. Poate că nu se ia... Destul în seamă temerea princinuită de o bruscă schimbare de tonj de purtări, cărora chiar oamenii bine crescut nu se pot sustrage de îndată ce le aparține. Nu se gândește nimeni că o femeie tânără nu poate uita în câteva ceasuri sfia la ei, neliniștea ei de fată. Nimic nu mi s-a părut mai barbară și mai sălbatic acest obicei de a brutal o femeie tânără ca pe o pradă. Când căsătoria ar trebui să fie doar o consacrare a dreptului de a folosi toate atributele amorului, toate seducțiile unei afecțiuni pasionate pentru a te face iubit. Vedeți, monseigneur, veți înțelege cu ce inimă strânsă și cu ce nelămurită teamă reveneam la Paris, în acel oraș în care murise mama mea de-abia de acum un an. Am ajuns la castelul domnului Darville. Trebuie totuși să aflați, totul, fără asta, v-aș părea prea demnă de dispreț. Ei bine, monseniori, am fost condus în apartamentul ce mi-era rezervat și am rămas singură. Domnul Darville veni la mine, cu toate declarațiile lui de dragoste, muream de frică, plânsul mănăbușea. eram al lui, trebuia să mă resemnez. Dar deodată soțul meu, scoțând un țipăt groaznic, mă apucă de brați aproape să mi-l frângă. Vreau zadarnic să mă liberez de această strânsoare de fier și îl împlor să mă las în pace. Nu mă mai aude. Fața este contractată de convulsii înspăimântătoare. Ochii se rostogolesc în orbite cu o iuțeală amețitoare. Gura schimonosită îi se prelinge o spumă însângerată. Mâna lui strânge mereu, fac un efort disperat, degetele lui înțepenite dau în sfârșit drumul brațului meu, iar eu leșin în clipa în care domnul Dervil se zbate în paroxismul acestei oribile crize. Iată noaptea mea de nuntă, monsemiore, iată răzbunarea doamnei Roland, nenorocită femeie, acum înțeleg. Omul e epileptic. E groasnic, Dar asta nu e tot. noaptea cea fatală, să fie blestemată pe veci. Fata mea, acest biet îngeraș, am moștenit înspăimântătoarea boală. Fica dumneavoastră. Și ea? Cum? Paloarea ei, slăbiciunea ei. Asta e, Monsenior. Doamne Dumnezeule, asta e. Și medicii pretind că boala este incurabilă pentru că este ereditar. Doamna Darville și acoperi fața cu mâinile, zdrobită de această mărturisire dureroasă. Nu mai era în stare să scoată o vorbă. Rudolf rămase și el mut. Gândul lui se revolta îngrozitor în fața cumplitelor taine ale acelei nopți de nuntă și o închipăia pe această tânără atât de îndurerată că se înapoia în orașul în care murise mama, sosind în acea casă necunoscută singură cu un om pentru care avea simpatie, stimă, dar nimic din ceea ce umple inima cu delicile dragostei, nimic din ceea ce tulbură simțirile, Nimic din ceea ce face ca o femeie să uite reținerea ei castă în farmecul unei pasiuni legitime și împărtășite. Nu, nu, tremurând de o teamă pudică, Cleman sosea acolo, tristă, rece, cu inima frântă, cu frunte acoperită de rușine, cu ochii umpluți de lacrimi. Se resemnează și apoi în loc să audă de vorbe frumoase, pline de recunoștințe de dragoste, de duroșie care s-o mângâie de fericirea pe care a oferit-o, vede tavălindu se la picioarele ei un om buimac, care se zvârcolește, spume, găurla, în cumplitele convulsii ale uneia din cele mai înspăimântătoare infirmități, de care poate cineva fi iremediabil lovit. Dar nu e numai atât. Fica lui, biet nevinovat, e și ea stigmatizată din nascare. Aceste dureroase și triste mărturisiri îi provocau lui Rudolf reflexia mare. Asta e legea acestei țări, îi spunea el. O fată frumoasă și cinstită, sinceră și încrezătoare, victima unei înșelătorii nefaste. Își unește soarta cu aceea unui om atins de o boală groaznică, moștenire fatală pe care o va transmite copiilor lui. Nefericita femeie, descoperă această cumplită taină. Ce poate face? Nimic. Nimic decât să sufere și să plângă. Nimic decât să caute să-și înfrângă scârba și groază. Nimic decât să-și treacă zilele în panică și în spaime nesfârșite. Nimic decât să caute, poate, consolări vinovate în afara existenței dezolante care îi s-a hrăzit. Încă o dată, își zicea Rudolf, aceste legi nedrepte, constrâns la apropie roșinoase nimșitoare pentru omenire. În cadrul acestor legi, animalele par avantajate față de om, prin îngrijirile pe care li se dau, prin îmbunătățirile ce se aplică speciei, prin protecția ce li se acordă, prin garanțiile care le apără, dar legăturile dintre oameni. Aceste legături sunt sfinte de nedesfăcut, dacă le rupe, ar însemna că ne cinstești pe Dumnezeu și pe oameni. Într-adevăr, își zicea Rudolf, omul manifestă câteodată o umilință foarte josnică și un egoism al mândriei, amândouă foarte condamnabile. El se situează mai prejos de vita căruia acordă garanții pe care el și le refuză și impune, consfințește și perpetuează cele mai înfiorătoare infirmități punându-le sub ocrotirea permanenței legilor divine și omenești. Rudolf îl socotea foarte vinovat pe domnul Darville, dar își propusese să-l scuze în ochii clemenței, deși era convins, după tristele destăinuire ale acesteia, că marchizul își înstrăinase pentru totdeauna inima ei. Tot gândindu-se, Rudolf își zise, Vindatorie, m-am depărtat de o femeie pe care o iubeam, și care poate avea și ea pentru mine o tainică înclinare. Fie că era inima pustie, fie din milă, era pe punctul de a-și pierde cinstea viața pentru un prost pe care îl credea nenorocit. Dacă în loc să mă fi îndepărtat de ea, aș fi înconjurată cu atenție, dragoste și respect, discreția mea ar fi fost atât de desăvârșită încât reputație ei nu ar fi suferit nici cea mai mică atingere. Bănuielele soțului ei n-ar fi fost niciodată trezite, pe când acum e aproape la discreția îngânfării neroadea domnului Charles Robey, care ar fi, mă tem, cu atât mai indiscret, cu cât are mai puține temei să fie. Și apoi mai e ceva. Cine știe dacă în pofida tuturor primejdilor cărora, s-a expus, Inima Doamnei Darville va rămâne mereu liberă. Orice revenire la soțul ei este de-acum imposibilă. Tânără, frumoasă, admirată, cu o fire sensibilă la orice suferință, câte primejdii, câte pericole în cale ei. Pentru Domnul Darville câte spaime, cât vucium, Geloși și totodată îndrăgostite de soția lui, care nu-și poate înfrânge repulsia groaza ce o inspiră. Încă din prima și funesta noapte a Ce soartă tristă! Clemens, cu frunte rezemată în mâini, cu ochii umezi, cu obrazul aprins de rușine, Evita privirea lui Rudolf, într-atât această mărturisire o zguduise. Da, înțeleg pricina tristeții domnului Darwin, tristețe ce nu mă puteam lămuri, înțeleg părerile sale de rău. Părerile sale de rău? Spuneți mai bine remușcările lui Monsenior, dacă le are pentru că niciodată o atare crimă n-a fost premeditată cu mai mult sânge rece. O crimă, doamnă? Dar ce alta înseamnă, monseniori? să înlănțuiești prin legături indisolubile o fată care se încrede în onoarea unui bărbat, care se știe lovit de o boală ce inspiră spaimă și onoare? Înseamnă că expui cu certitudine un copil nevinovat acelor așchinuri, Cine îl silea pe domnul Darvil să facă două victime? O patimă oarbă și fără judecată. Nu-i convenea o și averea, ființa mea. A vrut să facă o căsătorie convenabilă, fiindcă desigur îl plictisea viața de flăcău. Doamne, fie-vă milă cel puțin! Milă! Milă! Știți cine are milă? Cine merită mila mea? Copila mea, Biata victima acestei căsătorii! Câte nopți, câte zile n-am petrecut lângă ea, câte lacrima mare mi-au smuls durerile ei! Dar și tatăl ei împărtășea aceeași durere nemeritată. El a osândit-o la o copilărie bolnăvicioasă, la o tinerețe ofilită și dacă va trăi, Va fi constrânsă la o viață de singurătate și suferințe, căci nu se va mărita. Uh, nu. O iubesc prea mult ca să o fac într-o zi să plângă lângă copilul ei, lovit desigur, de aceeași suferință, cum o plâng eu pe-a mea. Prea am suferit mult din pricina acestei trădări ca să mă fac vinovată sau complice la o asemenea mișelie. Da, aveți dreptate. Răzbunarea mamei dumneavoastră, vitrege, a fost oribilă. Răbdare! Poate la rândul dumneavoastră veți fi răzbunată, doamnă marchiză. Ce vreți să spuneți, monseñor? Am avut aproape întotdeauna fericirea să văd cum sunt pedepsiți, foarte crund, pedepsiți oamenii răi din jurul meu. a doua zi după această nenorocită noapte, ce v-a spus soțul dumneavoastră?" Mi-a mărturisit cu o ciudată ca că familiile cu care intenționa să se unească descoperiseră taina bolii sale și anulaseră proiectele de căsătorie. Așa că după ce a fost respins de două ori, a mai cutezat. O, oh, asta e o infamie și iată ce se numește în lumea mare un gentilom de inimă și de onoare." Dumneavoastră atât de bună, să fiți atât de crudă, doamnă. Sunt crudă pentru că am fost înșelată în mod nedemn. Domnul Darvil mă știa bună. De ce nu s-a adresat cinstit bunătății mele, spunându-mi tot adevărul? L-ați fi refuzat, doamnă. Acest cuvânt îl sândește, monseñore. Purtarea lui a fost o trădare nedemnă, dacă s-a temut de asta. Dar o voi iubea, doamnă. Dacă mă iubea, trebuia să mă jertfească egoismului său. Doamne, eram atât de chinuită, atât eram de grăbită să părăsesc casa părintelui meu, că dacă ar fi fost sincer, poate m-ar fi îndoioșat disprețul pe care îl stârnea și izolarea în care îl aruncase un destin groaznic și fatal. Da, văzându-l totodată pe cât de cinstit, pe atât de nenorocit, poate că n-aș fi avut curajul să refuz și dacă mi-aș fi luat angajamentul sfânt de a suferi consecințele devotamentului meu, mi-aș fi ținut cu demnitate făgăduială. Dar să vrei să siluiești înduioșarea și mila mea, luându-mă mai întâi în stăpânire, să solicite această înduioșare, această milă în numele îndatoririlor mele de soție, el care a trădat datorile lui de om cinstit, asta e în același timp o nebunie și o lașitate. Acum, monseniore, judecați în viața judecați crudele mele dezamăgiri. Mă încredeam în cinstea domnului Darville și el m-a înșelat în mod nedemn. Melancolia lui blândă și sfioasă îmi inspira simpatie și această tristețe pricinuită, cum pretindea el, de amintiri pioase, nu era decât urmarea incurabilei lui infirmități. Dar în sfârșit. Chiar de ar fi un străin, un dușman, și încă vederea suferințelor lui ar trebui să vă înduioșeze, Inima dumneavoastră e nobilă și generoasă. Dar aș putea are alina aceste suferințe și măcar dacă glasul meu ar fi ascultat dacă o privire recunoscătoare ar surprinde privirile mele înduioșate? Dar nu. Nu știți, monseniore, ceea ce e groaznic în aceste crize, în care omul se zbate cuprins de o furie sălbatică. Nu vede nimic, nu aude nimic, nu simte nimic și nu scapă de această stare de excitare, decât pentru a cădea într-un fel de descurajare sălbatică. Atunci când fica mea se prăbușește într-una din aceste crize, nu pot decât să disper. Inima mi se sfâșie și sărut plângând acele brațe mici. Înțepenite de convulsie, care o consumă, dar e fata mea, e fata mea, și când o văd suferind astfel, blestem de o mie de ori pe tatăl ei. Îndată ce durerile copilului meu se liniștesc, indignarea împotriva soțului meu se potolește și ea. Atunci mi milă pentru el, pentru că sunt bună. Sila ce-mi însuflă face loc unui simțământ de compătrimire dureroasă. Nu pot să vă spun, Doamnă, cât m-a mișcat această povestire, De la moartea mamei până la nașterea fiicei dumneavoastră, Câte necazuri consumate, câte tristeți ascunse, Dumneavoastră atât de strălucitoare, atât de admirată, atât de invidiată. Oh, credeți-mă, monseniori, când ai parte de atâtea nenorociri groaznice, auzi spunându-se cât e de fericită. Nu e așa? Că nimic nu mai e puieril. Ei bine, Nu sunteți singura care suferiți în acest crud contrast între ceea ce este și ceea ce se pare. Cum adică, monseniori, în ochii lumii, domnul Darville trebuie să pară și mai fericit decât dumneavoastră, pentru că îi aparțineți. Și totuși nu este și el de plâns. Există oare pe lume o viață mai cumplită decât a lui? Vinovăția lui e mare, dar e groaznic pedepsit. Vă iubește așa cum meritați să fiți iubite. Și el știe că nu puteți avea pentru el decât o silă de neînfrânt. În copila lui bolnavicioasă, plină de suferință, el vede o continuă dojoană. Dar asta nu e tot. Îl mai chinuiește și gelozie. Și ce pot să fac, Monsenior, în toate acestea? Să interzic să fie gelos? Mă rog, dar dacă inima nu aparține nimănui, iar aparține lui mai mult? Știe că nu. De când cu scena cumplită pe care am povestit-o, trăim despărțiți, dar în ochii lumii am pentru ei relațiile pe care conveniențele le poruncesc. Și n-am spus nimănui un cuvânt din această taină decât alteței voastre, Monseniori. Și vă asigur, Doamne, că dacă serviciul pe care vi l-am făcut ar merita recunoștință m-aș crede răsplătit de o mie de ori prin încrederea ce mi-o arătați. Dar pentru că binevoiți să-mi cereți sfatul și mă să vă vorbesc deschis, O, oh, vă implor, monseniore, dați-mi voie să vă spun că ne folosind niciuna din însușirile dumneavoastră atât de alese, renunțați la mari satisfacții care... Nu numai că ar îndeplini aspirațiile imperioase ale sufletului dumneavoastră nobil, dar v distrage de la necazurile căminului dumneavoastră. Ar satisface și acea sete de emoții puternice, precum, aș zice să, să adaug iertații în proasta părere ce am despre femei, firească lor înclinare spre mister și intrigă pe care le domină. Ce vreți să spuneți, monseniore? Vreau să spun că dacă ați voi să vă umpleți timpul cu binefaceri, ar fi ceea ce v-ar plăcea și v-ar interesa mai mult decât orice. Și mă veți înțelege că nu mă gândesc să trimeteți cu nepăsare, aproape cu dispreț, o ofrandă în destulătoare unor nenorociți necunoscuți, care adesea nici nu merită bunăvoința dumneavoastră. Dar dacă v-ați distra ca mine, să vă jucați din timp în timp de -a providența, veți recunoaște că anumite fapte bune capătă și ele câteodată savoarea unui roman. Nici când nu m-am gândit, monseniore, la acest fel de a privi caritatea, doar pentru a omori timpul. E o descoperire pe care o datorez oroarei față de tot ce mă plictisește, oroare ce mi-a fost inspirată mai ales de conferințele politice pe care le am cu miniștrii mei. Dar ca să revin la caritate, așa cum o înțeleg eu, ca o trecere de vreme, nu am din păcate însușirea celor oameni dezinteresați care însărcinează pe alții să împartă ajutoarele numele lor. Hmm dacă aș pur și simplu pe unul din șambelanii mei să distribui câteva sute de ludovici în fiecare erodisment al Parisului, mărturisesc spre rușinea mea că asta nu mi-ar procura nici o plăcere. Pe când a face binele eu însumi, e cum nu se poate mai amuzant. Stărui asupra acestui cuvânt, fiindcă pentru mine amuzament înseamnă tot ce îți place, tot ce te farmecă, tot ce te pasionează. Și într-adevăr, Doamnă, dacă ați vrea să deveniți complicea mea în unele afaceri tenebroase, veți vedea, vă repet, că pe lângă noblețe acțiunii, nimic nu mai e inedit, mai captivant, mai atrăgător și apoi câte trucuri ca să tăinuiești binefacerea, precauțiunile care trebuie să fie luate ca să nu se afle, câte emoții la vederea unor oameni săraci și buni, care plâng de bucurie văzându-l. Oh, Doamne, această satisfacție valorează tot atât cât mutra morocona sau unui gelos, sau infidel, căci nu există decât în postura aceasta rând pe rând. Iată, emoțiile de care vă vorbesc sunt cam de felul acestora pe care le-ați resimțit azi dimineață când v-ați dus în strada templului. Îmbrăcată simplu, ca să nu fiți luată în seamn, veți pleca de acasă cu inima agitată. Veți lua un cupeu modest, ale cărui perdele veți cobori, ca să nu fiți văzută, și apoi privind în dreapta și în stânga de teamă de a nu fi recunoscută, Veți intra pe furiș în vreo casă cu aparență mizeră, în tocmai ca azi dimineață. Singura deosebire este că vă spuneți: Dacă sunt descoperită, sunt pierdută, iar acum vă gândiți: Dacă voi fi descoperită, voi fi binecuvântată. Dar, cum cunosc modestia rarelor dumneavoastră însușiri, veți folosi și retlicurile cele mai ingenioase spre a fi scutită de binecuvântări. Oh, monseniore, m-ați salvat! Nu știu cum să vă împărtășesc noile mele gânduri, mângătoarele nădejdi pe care vorbele dumneavoastră le-au trezit în mine. Ei bine, dacă găsesc mijlocul de a vă face să încercați aceste temeri, aceste neliniști, aceste îngrijorări care vă agită, dacă folosesc înclinarea dumneavoastră firească pentru mister și aventură, pentru prefecătorie și vicleșug, mereu proasta părere ce am despre femei care iese la iveală fără să vreau, nu ar schimba oare în calități generoase pornirile instinctuale ale dumneavoastră, doamnă.